سبحانك <تصفح> لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفهشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مخيات نكي ذکر او بیان دا خلکو شو چې هغه باطل پرست پیرانو پس روانو دا غي تابعداري کړو دا غي مرګرتیا کړو الله دا دوستی او دا مرګرتیا به قیامت کې کی ددی دې لپاره د افسوس او د حسرت مقام وي او قران کریم داغه باطل پرستو حالت ذکر کای چې دا الله د مينې او دا الله د محبت نه علاوه بل چا سره مينو محبت کړه دي نونستو نابوچی خوار خورشي ويدي او خپل دوستای او خپل عمل باندې ستو ما دي زګا الله رب العزت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم را لګلې ودیده بارا چې خلق د بندگانو د بندګۍ نوباسی او د یو الله بندګانو جوړ کی لنخرج العباد من عبادۃ العباد الی رب العباد الله پیغمبر دل را لګلې چې خلق د تیرود کفر او د شرک نه راو بسي او غد خلکو چې کوم عبادتونه د الله نه سیوا د بل ذات دي هغه پری دي او د الله عبادت کوي دنیا کې خلکو ځانته کیسه ما قسم طریقې د عبادت جوړې کړې وي لکه اسلام نه محکم د خلکو عبادت خانه جدا جدا وي دا هرچا پا بیت اللہ کی زان لیو پرخانا وا او اغیبا راتلل او عبادت بے د دا چاچی با پرخانا او عبادت خانا نوا نو اغیبا هم راتلل او عبادت بے خو خلق دا عجنبیانو بشان دی دو آلکان بے دا کافلین مخ کی گڑیو او هغه بچی واله نهنو غراباک مونږ دو غانیو د آگ کا بلی تا تر روان قانوندارې چې د سړی رنگ توروي نو د اواز درنوي په ماره سینه باندې ریشې نی چونګې د وجود ګرمې د اگر مائش د وج نه رنگ چې کم ده غساولا شوی غندم شوی نو اواز صفای نو داله کام ده تو رنگي وخت ګړي او هغه بچي والی نهنه غراباک مونږ دوکارغان ته را روانيو او نورو پور پسي چې غوالي حق اليك العانيه عبادو جل يمانيا مونږ دراتل دي پتا باندې لازم او ستا باندې ګان دي يمن نه را روان دي او چې کلب حرم ته را رسیدل نخبلی جامي بير کوزي کې او پیرخان ک به د پیرانو ړی او شلییدې جاې واچولی یولې د خپلو جامو کې مونږګناونه کړړي دي او د پیر ص دا جاې پا کې دي د چاچی به پیرخان نه وه هغ بهله به بر بډه تواف کولو او چغې بهوای علیو من نب او کلله هو او بعض هو فما به د افله اوحللو. نن موږ ټول وجود بربنداو یا سې سره وجود بربنداو نو کم هیڅ چې موږ نن په بیت الله کې بربندکا او تواه موږ فلا او حلو او باغې باندې جهنم ور روان غنو دب جهنم ته نځي اغې عبادت کوله اغې ما او طاد محلې او د کلی جمعه د نشو جوړوله او اغې بیت اللہ, بیت اللہ جوڑو لو مسجد حرامی جوڑو لو ابو جہل بد آغا سڑین پیسی ناگستی جد آغا اما دن ذریعہ بد حرام ہوا او قرآن دا آغای بجماعت جوڑو لو بانگوائی کئی اجعلتم امارت المسجد الح... اجعلتم سکایت الحاجی و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ اغیب الارک نازدو حاجیان و راروانو اغیل بی سبیل ورگولو سبیل خیراتی خوراک ستوان بی ورگول اور بشی جوار دا بی ریتکلیو بیا بی اولکلیو پایی که کجوری او غړه بی مکس کریوا او غب اوچ خوراکو تلیو بی خلک واجول اور بسی بی او بوز کری پا خوادائیو دیر خوراکو الله او آب زمزم بے پا بھوکو بان ریستل او حجیانو به بے اوبست الله اور اردوی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام آیت تازو بور کولا اور کولا حجیانو تا او دم مسجد حرم جوړول پشاند آگا چا سواب کی گڑنیں چا غی ایمان روڑے دے او بیعی پی ردو کو انما یعمرو مساجد الله من آمن باللہ بيت الله وباغسړي عبادت جوړي چې دا کا پالا بني ما نه نو وای عبادت کول او غوی په حاجاتو کې الله الله رحمت شهوم وي حضرت اكرمه رضی الله تعالی عنہ چې دا ابو جهل زوي او والله ولبي ارست ایمان نصیب کړو د مکه مو زمین دلو او گشته کې کېناستو چې محمدي بن عبد الله صلی الله علیه و وسلم و سلم نو دیدم وروळे ازنه چې په مکه ځاب راشي او مکوره نیږي نو ځبې ډوب نشم نو مکه پری خدا او هجرت کوو کله چې غشتې د دریاب منس تور رسیدا هوا غیر موافقه شو او سلی سره د غشتې اقبیلنس اوټ شو مارګي چغېږي چ هغه د زمګ او اسمان مالک لاواز کوي حضرت اکرمه لا ایمان نور وړه وایز کیشته کی تاسو چې دا څهګه خبره کې ماړګیه د دې خبره نه حضراتو تخته دم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې هرڅه کوي د زمګ او اسمان مالک کوي په دې عظما د خپل د ترځ ویژه دوشمنی دا ځګه ابو جهل دا عبد الله ورو او اکرمدا ابو جهل بچیو او نبی رسول الله دا عبد الله بچیو د منو چې زما د ترزوی سره په دقه دښمني دا چې هغه وای د سمکی اسمان مالک یې والله او ته نو مالک ورته وای ملاح مالک چې هغه کم الهه ځمږ به خانګابه کې برات دي هغه وړو وړو کار کوي واړو اړ کور نه ارجي دل دنه نجات ور ګولدي سمندر کې خلاصول دی نو دا خدای هغه ذات کار دی هغه ښا حضرت يا ګرامړی که الله مال رضی دې نه نجات راکو او زړه کېشته ډوبېدون بچو ما نه زب محمد عربی صلی الله علیه وسلم غلام جوړېګم او کېشته توفان پر خدا او مارګي کېشته واپسې کپی او هغه د نبی اسلام قدمونو کې نه استوي کله مراته وایا ما استاد عرب زور سمندر ګولېدوه اغه یقین وو اغه خبره مانله نو عبادت اغه کوله او نننه سبق کی موږ د دوه خبرې نورې کای چې عبادت خو په د الله کې د الله عبادت وکې زګه د انسان جسم د دو سوزونه جوړ دې یو د ظاهري بدن لاس خپې سترګې غو غونا غاخونا جبا ګیڑا ظاهری و بدن او دویم ده د روح ده د جسم کنټرول هغه روح کړي نو د انسان وجود د داخې قد خور نه ده آدم رسول الله د خور نه پیداو نو دی وجود لکه کم خوراک په کار دی مذاګې ټول تعلق اور سره ده که د خور نه الیاوه بل خوراک موګه دې نشي کوبسکی نو کوې خاور کې ده قطر وټای خوري نو غانم جوار اور بشي هغه خاورې نظر غونشي چاول د خاورې نظر غوندي که مې وجات خوري د خاورې نه دي یعنی هر اغسز چې ستا د جسم هغه سره تعلق ده نو دا هغه رښتا مخاورې سره اله بس د جسم لپاره تور کوي د انسان د جسم اهم جز هغه روح ده نروح دبرنه به کل روحو من عمر ربی. روح کل روح من امر ربي ويروح د الله ده حکم نه ده الله حکم غبر ده نو عضله دی روح د باروم خوراک به کار ده نو دی له د خوراک ورو ليګلو هغه شید ده د الله کتاب قران و مجید اورد با خلق ګوجی موسیقی روح کی غذا هه موسیقي د روح غذا نه ده بلکه د روح غذاده الله کتاب ده الله ذکر الله تتمئم القلوب خبردار ده الله په یاداشباني زول سکون راسي زله تاسو ته لي الله را رسيږي چې ستارهشته چا سره شي الله سره شي کل جې تعلق د عرش خاوند سره شو د عرش مالک سره دي شو نو دنیا بتاتا ابسونه شيخ کاری او نبی علیہ السلام فرمای حدیث پاک کی راضی کن فی الدنیا کانک فقیر او عابر السبیل دنیا گدازه جون تیر کا چې ته فقیر استاسه درک ملایي یا مسافر نو مسافر زاد سفر سی ځان زردو جوړی جامي یو شړای زګه زکو سوخه د باغله ما او بیا ابد الذند زندگی رستو دا او صفاز دروی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت <لِغَدْ> او ایمانولو اول د الله نو یری گئی به هر نفس دا سوچو کی جما سبا پار سکړي نو دا غدنا مراد سبا غد قبر زندگی غد محشر زندگی غد جنت او د دوزخ زندگی مشران او په اخوان از مونې درانه څوک به د خپل ځان ويني سوه چي تل د میزان ويني تا ته بیا پته ولګي چې زسیک سو کې او د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم ته الله فرمایي چې او زما حبيبه دای ته وایا په نسب سګنو جديږي په ذات سګنو ده الله په نزبانه ایک ان اکرمكم من الله اتقاكم ده الله په نزبانه پتاسو کی به تر سوک دے چې غډیر فرزگار دی الله نه یریږي اسکاغا جولادے کاغا دم دے کاغا شاخیل دے کاغا پختون دے کاغا عوام دے کاغا پراچہ دے کاغا عرب دے کاغا اجم دے کاغا تور دے کدا سپین دے او دا خبر هو نو بي رسول الله په حجۃ الوداع اول اواز وګور اعلان وکړه چې اخل کو, کو چی اے خلقو تاسو باندې ما جماعت الله پیغام رو رسولو صحابه اوذ الله به مونږ گواهی کتاب الله پیغام رو رسولو نو نبی عليه السلام وای پ تاسو کې دي هر کس چې دلته حاضر دی نو زما پیغام به جکم خلک اوس نشته وګیلورسی چې کم خلک موجود نه دي اګیل زما دا پیغام ورسوي او خطبہ کی نبی علیہ السلام داسیو خطبہ ویلیدہ دا چنن کفارم داغید حقانیت کا کاهل دی لا فوقیت للعربی علی العجمی ولا للعبید علی الاسود کلکم من آدم و آدمو من طراب پتازو کی حسی ورابی لا او وعجمی بانی فوقیت نشتا یو د ده تورنا بہتر ندے پتازو کی بہتر سوک دے ان اكرمكم عند الله اتقاكم پتازه کې بهر اغه سوک دي چې غفر ازگارای الله دې من غفر ازگار را جوړ او د غفر ازگارای لپاره لازمی څه چې کوم ده اغه نن سبک کوي چې او ایمانوالو او خلقو کلو مما فی الارض خرید اغه نه چې بزمکې کیدی حلالا طیبا دو شر دې لګولي یو ځای حلال وي او دوه امپاک وي او ډیرسی دونه داسې چ حالال دي خو پا ډیرسی زونه به داې چې پاک حالال ونی اوس ب چې داڅنګه خبره ده اوس ډیر سی زونه داسې نی چ هغه حلال دي لکه ګډ چډ دا حالال دي که نه خو چې ستا خپلی چې پر روی سی بیا پاک نه دي که حرام حم شوه مثال به دور بانددي د چرغ د دا حالاله ده که او چې تا په ټاکه بیا خو حلال نه نو الله دو دوه شرط به لازم دي یو چې دا حلالي او دویم دا پاکي نو حلال اغه قران کریم وی چې زمه کې زرغون کړي او پاک اغه چې تا په خپل لاس ګټي حقا حلال دوه دا د عبادت د پاره لازمی دي د رز کې حلال د پاره لکه یو سره دې اغه په نیايزه طریقه باندې لګيا د مثال په طور پولیس کې دی او افډ کې دی په بله محکمه کې دی په بله محکمه کې دی او رشوه دخلي او د خلکو کارونه کوي نو الله خدا خبره الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوت ورکون کې غستون کې دوه جهنميان دي اوس رشوت په روبېم دی او رشوت د کروڑم دی کته روبې رشوت ورکې نو دام حرام دی او په کروڑو حرام دی چا چې ورکو نو دام جهنمی او چاچا واغشتو اغم جهنمی اوس دا پیسی خو حلال وی خو دې سړي وګټل بنا جائزه طریقہ باندې نو قران وی حلال ان تويبه حلال وی او پاکي بوي اوس د پیروس او ريال خو حلال دي ما ګټل دي بالغ دی ميخه او چا واغشتو د بالغ لاندې نه نو دا پیسی خو حلال وی خوشی چاوانا سلیگا تا پارا حرامی دی پاکی خونه شوی کنی پلیتی شوی اوز اگا با دیسه او دا حرامو د طول غټه او اوچه تا گناه چې چه اولاد با دی نا فرمانه اولاد با دی نا فرمانه بچی با دی تابدار نی چه پا حرامو ایلوی که نوخیره کې بلار لوی تا ملسکر دی. تا بدل تا حرامو لیو حلالو لی قتلی. سبابت لږ بچي چې ستاسو د بي صوبانه لوي شوی په دې ځواني ته رسیدلی په تعلیم کړي په دې عہدې ته ملاوي شي وي وسړ موږ بلابس کړو هر بلار کې پلار بلار وکړ څه چلوو ځکه قرآنو حلالن طیبا حلال او پاک نو ګوږیږه دا کوي چې څومره خوراکي ځای حلال او پاکي ولا تتبو خطوات شیطان او تا ویداری د قدمونو د شیطان کله کله موږ دا شی وو کنه و ير زدي سري کار کومه او د مال درې زر تنخواه راکوي خو زمما په دې کار باندې تنخواه لګه دا نو زکه څلوبیا 250 روپیا 300 روپۍ پروتم دا زمما حق دی داستا حق نه دي داستا حق نه د حرام دي ستا او دا غته منځي اګريمنت شوی دی اګريمنت بس شوی دی چې په تعالی درې زر تنخواه درکو زمما ډیوټي د سهار باندې والي لکه تاسو مارکیټ کې کار کوی سهار باندې والي پورې باندې مال ډیوټي کې ا کارشتو ګنیسته هغه مال 2000 2500 3000 4000 ځما اتفاق شو هغه مال راکې اوس زړه هغه د مال ناپز ناجایزه طریقه باندې بغلا باندې 100 روبۍ راځي 100 روبۍ راځي 200 روبۍ راځي 100 روبۍ راځي پټو چې څنګه خو کار د شپږ زرو کوم د مال 3000 راکې او شیطان حرامي ولدا چلخې دې دا پتا حرامی نه دي دا پتا حرامي نه ته محنت کې او الانتده با خطوات الشيطان. او روزنره زندگی نسا که در روزنره زندگی خبری وام. او دو ماشومان او سکول لیت لالل او ایو توستازو ایش لکه لکتا تولی نا وقت را لی. او ایجی ما نا پیسی روکشو و روپای روکشو و ابلی ویتا تولی لیت را لی ما با نو نگا کار کرو. نو نو حرام بان اخبایخی را او خلق و تاوو جیجی بس داخو حل نانا ولا تتبع خطوات الشيطان دا قدمونو شيطان پس بندر رواني گئ ولی انهو لكم عدو مبين دا ستاق دشمن ده شيطان ستاسو دشمن ده انما يأمركم بشك دا شيطان حکم كي تاسو تا بسوئي پا بدوئنا باني والفحشائي او پا بدكار بدكار دا تخيش دا بدكارو کم ملا تا انفريق وقت لگوالي سندر يو دا گناه خوزيش بل خوزو چې بل لیاورين وقا گناه دا دته سوي فهم بدو نه او بدکار دا چې زخپنه موسره سر کې کنه ی قربانو سره وای دا غالف په دهره وو نو شي وانت ګولو الا الله ما لا او چې هو تاسو تاسف الله باندې هغه خبره چې تاسف پوي غينا یني د دین کار کې به ګوت نه وي ا په ختانه متل گئی کنه د بجلی تارونو کې د خدای په کارونو کې کې به ګوت نه وي زګی الكترجه مې او بجلې له دې ټکي نو خره خبر چې کوم دی نه او چې د دین کار کې علم د سر مشته او ځان نه پټي ورغل شروع کړ نو ځان مې کافر کې او کیو چاله چې فتور کې غمو هر الله تعالی ماله تعلم جنې پوي گئی تاسو وای زکیل لهم کل چې دی ته ویل شي اتبوهم عنزل الله تابعداریو کوي دا کتاب چې الله را لګل دي رازمو سره کېنا قالوا بل نتبع والده مال فينا ليابانا ده وې کوو د اغه چې مونږ خپل بلاران مونږ دیو الله اولو کانا اباهم او اگر دې بلارانداږي لا ياكلون شيئا چې نه بوېږي په هیڅ دې ځ باندې او نو دې شملار مونږ دونکو یار جزخه له بیان کوم الله وی د ناستی اوري الله وی ومسل الذین کفرو مثال د کسانو سانو چې کافراندی کما سل الذین یقو په شان د هغه زنا ورده چې تورده आवाज کې به مالایس مو الا دعا او نداا چې ناوري مگر بلنا او आवाज اوس غوی لاواز کې شراشه طاوله لومې هغه پږي پوری چې د زمانوم دې ما आवाज کې خود تجی ور تسوید آغی بخبره نبویگی زمیداری بی کئی نروس تو وزره چو کئی او گوهی لوی کلا او پت او راگوڈ شا انو آغا پا دی دی دا مالک دا مطلب ده جزد اخپلی لاره نپا غلط روان ما نشوی کلا انو آغا زان لگو خوزی آغا کلا سیده شی آغا لوی راگوڈ شا انو را تاویگی البر والا ها هو پس یو کیس ور وراته ییودری کی بل روان چی اللهو دا کسان چې تا تناستی چې قران مقصد نه دی صرف ټیم پاس کولی پشان دا غزا نا ورودی چې ورتاوی او دی بوئی گینا ګوره قران سره په خوده نه دی ها سوم کان دی دی دا ورته د حقنا بکمن مون ګونګیان دی دا ویلو دا حقنا اوم یونو دان دی دلی دو دا حقنا فهم لا یاکلون نو دید اکل نکار ناخلی اکل بگی نشتا چی اللہ کتاب سل را لے گلے ما او تا تا را لے گلے دی چی ما او تا پا دیبانی زان پوکو اخبر زندگی دی موافق تی بیا سرنا بوری یا ایوہ الناس او خلقو قلوم اما فیلار دی خرائد آگه نا چی بزمائی کی دی حلالا طیبا حلال او پاک ولا تتبیو خطوات الشیطان تابداری مکوی دکا نبنو دا شیطان انہ دا شیطان تاسو د بار دشمن سرغان انما یامرکم به شقدا شیطان حکم کوي تاسو لا بالسوی والفحشاء پبدو وینا او پبد کار واندی وان تقولو علی الله ما تعلمون او دا جوه دا زبال لاونه دا خبره چې پوی گئی نا و اذا اكيل لهم كل جويل جديد لرا اتبعوا تابعداري کو ماده اغان زل الله چې الله علی غل کال وای دي بل نتبعوا بلک مون تابعداري کو ماده اغه دین دغه آغ خبره الفین علیه چې مون دي دي مون باغی باندې ابان خپل مشران اول او کانه اگر کوي مشران د دوی لا ياكلون شيئا چې نبوګي پیسې باندې ولا يهتدون او نسملارمون دونکی ممسول لهنا مثال د ا کسانو چې کاافاندي کا ممسلله پهشان د اغ کې چې اواز کوي بمالله سم او اغ چاتهجیناوري الله دوعا ان مغرربونې دا او اواز په مطلبی نه پوږ نوسممون دي؟ دی دعو رہ دو دا حق نا بکمن گونگیان دی دویلو دا حق نا اوم یون راند دی دلی دلو دا حق فهم لا یا کلون نو بس دی دا اکل نکار ناخلی آخ و آخر دوانا الحمدلہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدہ اللہم و فی لما تحب و ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و کنازا و النار رسول اللہ